אשר תאכל נבלה וטריפה באזרח ובגר, וכיבס בגדיו, ורחץ במים, וטמא עד הערב, וטהר. ואם לא יכבס, ובשרו לא ירחץ, ונשא עוונו.